Сто один. Як і мої попередники, я проголошую Боконана поза законом. Кімната, де я писав свою промову, була розташована в башті. Кругла, майже порожня, вона не містила нічого, крім стола та стільця. Промова також вийшла округлена, майже порожня та не дуже змістовна. Я висловив надію, я виказав смиренність. І виявилося, що я не можу обійтись без Бога. Досі я ніколи не потребував його підтримки, Ніколи не думав, що таку підтримку можна одержати. Тепер я відчув, що маю в це повірити. І повірив. А ще я потребував підтримки народу. Я звелів принести перелік гостей, запрошених на церемонію, і не знайшов у ньому Джоліна Касла та його сина. Я негайно послав гінців запросити їх, бо вони знали про мій нарід більше від усіх, за винятком боконона. З Боконаном теж вийшло ніякого. Спершу я розмірковував, як попросити його увійти до мого уряду, щоб створити щось на зразок Божого царства для народу? Я мав намір наказати, щоб жахливий гак біля воріт палацу негайно зняли і вже уявляв собі загальний захват радісного натовпу. Але потім я зрозумів, що Боже царство має забезпечити народу щось більше, ніж святий чоловік при владі, удосвіт смачної їжі для всіх, гарні оселі для всіх, добре влаштовані школи, міцне здоров'я, приємні розваги для всіх, а перш за все. Працю для всіх, хто хоче працювати. Жодне з цих речей ані Боконан, ані я не змогли б дати. Отже, добро і зло мали залишитись відокремленими. Добро в джунглях, зло в палаці. Це була єдина тривала розвага, яку ми могли дати народові. До моїх дверей постукав слуга. Сповістив, що гості почали прибувати. Я сховав свою промову в кишеню та пішов гвинтовими сходами моєї башти на гору. Там, на даху мого замку, оточеному парапетом, я знайшов моїх гостей, моїх слуг, я побачив згори мої стрімчаки та моє тепле море.